Vi ska nå och passa förbud, ska ni tro. Satt ni och han på kabeljord. Och i stolen mitt emot, satt en icke-utan knut, flicka fläckad ren av livets visprasu. Pappa Paulsson som tuggar långsamt på sin fisk. Hänslig moder står vid spisen med sin disk Säg mig, var har du hållt hus? Och vem har fingrar på din blus? Flickan svarar då och hennes miner ljus Josef och han bojkar gå och släppa ner och giva upp och rycka ut snöret. och snöret trycker och vänner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och glöggarna man hör I allvar bär i ett och två och tre och fyra och ho och, och heja Om ni hade sett en värre herre på att veja Titta på nu och kom ihåg Att detta det vill säga I Almar, i Bergström I Skanör och Falsterbo Ska ni tro Ska ni tro Satt vår flicka lika fager som Gud Ska ni tro Framför brasan samma natt, Ganska häftigt till hon spratt Ty i elden vad damper ner om ej ett Och om en stund så damper till ännu en gång Och gurken i storna steg i Hjalmar med en sång Teckla om du blir min Så säger suta skorsten din Alldeles gratis upp på livets måla spång Ja, där kan vi gå Och släppa ner och hiva upp Och rycka ut i störet, Ryger åt och renner Och det rastar ut i röret I dörrarna och fönsterna Och gluggarna man hör en. I Almar-Bellström Ett och två och tre och fyra och huv och Om vi aldrig sett en värre herre på att greja Titta på och Kom ihåg att detta det vill säga I Almar-Bellström I skanör och falsterbo Ska ni tro Ja det änteligen lite lugn och ro Sutar Hjalmar fick sin fru Det vet både jag och du Och varenda katt och kanske någon gnu Och från orgelnektan ropte brudens far Ja nu som utgångsmär Så tror jag att vi tar en äh, tredje väsen på den där uh, ja, den som är så uh, populär om uh, uh, um jag är i min spel så, uh, så låter den så här. jag försöker allihopa släppa er Och rycka upp i snöret, och ryka råder eller råder, rassla upp i röret, i och böckerna och när man hör ett i och ett och to och tre och fyra och hi och huvud och, och heja, och om ni andra känner med det här på att feja ja, titta på något, och kom ihåg detta det vill säga, i Bergström. Han skulle blivit jurist, uppsala pojken Ove Tönkvist. Men han blev artist, textförfattare och kompositör. 1960 rockar han loss med Jalmar Bergström. En kvinna som gifter sig ska ha rätt att behålla sitt efternamn. Det är en av punkterna i förslaget till ny namnlag. Det ska också bli lättare att byta namn och barn ska kunna välja sin mammas efternamn i vissa fall. Efter hårt politiskt motstånd införs en ny skatt i Sverige den 1 januari. Det är den så kallade OMSEN, en 4 i omsättningsskatt, som har klubbats igenom i riksdagen året före. Valet till riksdagens andra kammare i september blir en stor framgång för Socialdemokraterna som får nästan 48 procent av rösterna. Det här är också det första valet som svenska folket kan följa via tv.